«Про що ти зараз думаєш, Пилипе? запитав Грицик. «Про татарів Егеж?» «Та ні. Думаю, це звідки ля беруться такі люди, як Тишкевич?» «Шкода, що так і не поквитався з ним». «Та, ще поквитаєся», – заспокоїв його Грицик. «Звісно, поквитаюся, але коли ж то буде...» А до того він може ще не раз такого накоїти. А тож Грицик уже знав, скільки лиха може накоїти чужинський вивідник. Та ще й такий підступний, як Тишкевич. Слухай, Пилипе, а що, коли він зараз десь неподалік і вивідує, куди ж це стільки людей їде? Та отож бо і воно, зітхнув Швайка. Або, знаєш що, зібрав таких, як і сам, запроденців і десь розбишакує. І це може бути, – погодився Швайка. Ех, попався б він мені трохи швидше. Або це крадеться нишком за нами. Ні, цього не може бути, – заперечив Швайка. А це ж чому? Тому що Барвінок таких, як він, заверстучує. І справді, Барвінок поводився так, що Огрицик зрозумів, Тишкевича поблизу і духу немає. Проте, десь під вечір, Барвінок завмер і сторожко нашорошив вуха. Коли Швайка наздогнав його, вовк запитально глянув на господаря. Отримавши дозвіл, нечутно ковзнув у лісову гущавину. «Щось побачив?» – запитав Володко Кривошпичко. Швайка приклав палець до вуст. Тоді зіскочив з коня і прошепотів. «Ідіть за мною, але тихо і тримайтеся трохи віддалік». І ще слідом за Барвінком. Проте за кілька кроків воронівці натрапили на нього. Прихилившись до стовбура сосни, Швайка пильно вдивлявся у глиб лісу. «Світло!» – прошепотів він, коли воронівці стали поруч. «Невже татари?» – висловив здогад хтось із канівецьких хлопців. «Навряд!» – розсудливо відказав Грицик. «А от Тишкевич! Це може бути!» «Та ні!» – заперечив Швайка. «Це хтось...» Нашого штибу, інакше барвінок поводився б не так. Вось Во що, хлопці, я зараз піду туди, а ви скрадайтеся за мною. Край невеликої галяви палах котіло багаття. Дооколи нього сиділо з десятера чоловік. Вони насторожено повернули голови до самотнього прибульця. Зненацька один з них скочив на ноги і вигукнув. «Швайка, а що б ти скис? «А, Мацик!» – відгукнувся Швайка і ступив до гурту. «Що, чекаєте, поки схоплять татари?» Мацик посміхнувся. «Не думав я, що ти так швидко втратиш вивідницький нюх», – сказав він. «Невже не помітив нашої сторожі?» «Та ніби помітив», – відказав Швайка. А де вона, га? З якого боку? Та зараз вискочить. Швайка ледь чутно свиснув. У гущавині щось загрозливо загарчало, і в ту ж мить з за високого куща глоду сполохано випорхнув кремезний чоловік. Швайка насмішкувато пирхнув ну й полохлива в тебе сторожа, мацику. Ніби ти не злякався б засоромлено почав виправдовуватися вартовий. Стою, видивляюся, аж очі на лоба лізуть, а тут як гаркне щось біля самісіньких штанів. А вони розуміють у мене єдині. О, та це ж вовк, вихопилося у вартового, коли барвінок вийшов на галявину і усівся біля швайкових ніг. А звісно, вовк, згодився Швайка. А ти гадав, що то був ведмідь? «Привіт, друже!» – сказав Мацик Барвінкові і пояснив тим, хто сидів навколо багаття. «Це він врятував мені життя!» «Ось, візьми, скуштуй!» І він витяг із клунка шмат якоїсь печені. Швайка поворушив гілкою в багатті, запитав. «До вервезуба розігналися?» «До нього, куди же ще?» – відказав Мацик спостерігаючи за тим, як їсть барвінок. Готово, коли ризигнав нас дід Кипчик по селах, подався і я до своєї ковалівки. О, почав розповідати про те, як далечосу татарві. Аж тут на мене налетіло трій копанських посіпак. Мовляв, чом зманюєш народ? Ну, я дав йому зуби, звісно. Затим зібрав найкращих хлопців, то й йдемо оце козацької саламахи скуштувати. Швайка прискіпливо оглянув Мацикове товариство і поцікавився. «А ви що, тільки ложки для саламахи взяли?» «Чому тільки ложки?» – запитав полохливий Вартовий. «Та щось маловато шабель бачу». Вартовий виставив уперед ріжно, яким можна було б підняти півкопиці. «А це ж тоді що?» Запитав він. Швайка зиркнув на ріжно, стенув плечима. Ну, для сіна добре, але ж ногайці не сіно. Яню цим ріжном двох ногайців заколов, утрутився Мацик. Як хрущів прохромив. А їхні шаблі я роздав хлопцям, сказав Яню. Навіщо вони мені? І він любовно погладив вичовганий до близьку держак. «Ну, тоді інша річ», – згодився Швайка. «Але коней щось не бачу». «А от з гірше», – почухав потилицю Мацик. «Коні вдома залишилися, бо там без них як без рук. А собі позичимо у татар». «А коли татари не згодяться?» – запитав хтось із канівецьких. Згодяться, куди вони дінуться. Хлопці на них зараз люті, мов ті чорти. Та хто зараз не лютий, зітхнув мациків сусіда. Не геш, підхопив мацик. Тому йдемо до вирви Темнішало. Язики полум'я шугали угору. Сенько приліг поруч із грициком. Барвінок Підійшов до них, покрутився трохи і влаштувався посередині. Нараз від дороги долинуло «Пугу!»